mani yangu ni kwamba ameshinda salama salimini mpenzi msikilizaji ni wakati wa taarifa habari katika lokali tunazana tunazaana muhtasari wa wiki watu watatu wa tarafa ya Uyeng'ero wako Mbaroni na Miongoni mwa watu hao kuna katibu tarafa wa tarafa ya Uyeng'ero pamoja na mshauri wa gavana wa Rumonge anaohusika na masuala ya uchumi na hospitali ya kikanda ya mkoa wa inakabiliwa na changamoto nyingi miongoni mwa changamoto hizo kuna Kukosefu kuna uhaba wa madaktari. Na shirika la Albino linasema kuwa bado wanakabiliwa na ubaguzi katika jamii hukuwa kabiliwa pia na jua ambalo nasabibishia marakatha kukumbwa na marathi ya kansa. Kwa haya na mengineyo karibu ni langujina Moise Misago mitambo yongozwa na Eric Uimana akashirikiana na Eli Tubanyendabazi. Lejo isanganiru, nikiboko yao. Habari, Kamili. Shirika la utetezi wa hakiza Albino, Albino San Fronter kwa kifaransa, linaomba ushirikiano wa nwa wa malbino na familia zao. Katika warsha ya utetezi wa watu wenye Albino iliandaliwa na tumia kitaifa ya hakiza bin Adams N. Idash Mkwani Ruyigi, aniseba angiri nama mwakilishi wa shirika hilo, anasikitishwa na kwamba watu hao wanakabiliana na ubaguzi wa ikiwa ni pamoja na kukataa ubaba na haki zinazotokana na hilo hasa ile inayohusiana na urithi. Tumsikilize anatafsanwetu Ismail Kwizera. Kwaambele kupise 20 mumijango yacu. Kwanza kuna ubaguzi kwenye familia zetu. Kama mwanamama anajifungua mtoto alihino, mara nyingi anaฟukuzwa katika uwa ingawa anatambulika na sheria. Mtoto huyo amba ya mezaliwa, anapita anakosa jina kutokana kwa mba baba yake mzazi amekata kumwandikisha baada ya kumfurusha mama wa mtoto albino huyo anapolelewa katika mazingira ayo unakuta anakosa haki ya urithi kama ndugu zake unyenguzi nyewusi. Wakati huo albino huyo unakuta anakosa haki ya kujendeleza kuna haja kufanya hamasa kwa raia kuhusu haki za albino pia familia za albino Zipewe mafuzo ya kujituza Wafahamishwe pia ya kwamba ni watu kama wengine Pia wenye haki ili wasifanyiwe unyanyasaji Nafikiria kuwa serekali kuanzia ngazi ya juu Hadi utawala wa shina Wanaweza kufanya ayo ili kuboresha nafasi ya albino nchini burundi mm ama kuhusu afya albino wanautishiwa na saratani ya ngozi kutokana na miale ya jua wito kwa wizara ya afya kuwapatishia vifaa vya kujikinga kwa mara nyingine tumsikilize anatafsiri Omer Ndwai Tunatatizo la afya yetu kutokana na, na kwamba jiuwa kutuathiri zaidi na hutupelekea kuugua kansa yangozi kama mulivyo shuhudia kwenye picha Hadi wakati huu kuna wagonjwa wengi na wengine kumina watatu ambao tayari kufariki kufuatia kansa inayosababishwa na miale ya jiuwa unasikia kwamba kuhusu afya macho hayaoni vizuri hali ambayo inahitaji tiba ni kusema kwamba wizara ya afya ina jukumu kubwa ili albino awe na ulinzi wa kutosha kwa afya yao uzara hiyo inaweza kuwapa msaada wa vifaa vya ulinzi ili kansa inayosababishwa na jua isiwaangamize givuye kuzuwuma na tukende na tarifa hii ni kwamba hospitali ya kikanda ya mkwa gitega inakabiliwa na uhaba madaktari wali ubobea habari kutoka kwenye ospitali hiyo zinarifu kuwepo kwa daktari mmoja peke Daktari Eric Ndiyo Kubugayo kiongoza hospitali hiyo anona kwamba uwepo madaktari hao kunaweza kuwepo na nafu kwa wagondwa Ni wakati ijumahi hospitali hiyo itakuwa inatimiza miaka miya moja tangu kuanza kutoa huduma za kitabibu. ni Nibigira na Mengi Zaidi. Kwa mjibu wa mkurugenzi wa hospitali kuya gitega, daktari Eric ndiyo kubugayo. Hospitali hiyo ya kabiliwa na uhaba wa waganga wa Talam. Kiasi kwamba hadisasa, mganga mutalamu moja peke ndiye kaarifiwa katika hospitali husika. Haeleza kwamba, daktari huyo ni mutalamu wa marathi za watoto. Aongezi ya kuwa hata hivyo, sekta katha wa katha za tiba kama sekta ya tiba ya macho, sekta ya akinamama wa wanaoji sekta ya tiba ya meno, sekta ya tiba ya marathi za Tumboni na kadhalika hazina waganga watalam. ni kwake sasa kuarifu kwa kuepo kwa aina hiyo ya waganga kutasaidia sana wagonjwa ambao wanapoitaji kutibiwa na waganga wa kwa sasa yawabidi wasafiri hadi jijini Byumbura nao baadhi wa wagonjwa tuliokukuta katika hospitali kuu ya Gitega waomba waganga watalam wengi waajiriwe katika hospitali hiyo waomba pia ipanue vyoo vya kutosha vijengwe na katika vyumba vya kulalia vya wagonjwa vya kwa pamoja pawe mabadhi diriko ya kutawanya kina mama na mabwana na vijana chipkizi ili wasirudi tena kulala katika chumba kimoja nae daktari Ilike ndio kubwayo ayeleza kuwa kuna mradi wakupanua na kukarabati hospitali kwa Kitega ambapo litagengwa gorofa la ngazi tatu ni wakati ambapo ijumai hii tarehe 5 desemba hospitali kwa Kitega itasherehekea sikukuu ya karne moja au mnyakamia 100 inayopita tangu ianzishe kazi zake kutoka Kitega Jean Bigira Radio Isangani Radio Isangan Niro, Radio Mariviano. Ikwani sasa banderikika ishina sabatoende na tarifa hii, katibu tarafa wiengero. Baba, baba yake mkwe na mshauri wa gavana wa mkua huo anaye usika na maswala uchumi na utawala wakombaroni katika gereza kula mkua huo na alufamika kwa jina la kumuremge tangujoni ajumatano hii kwa mujibu wa vianzo vya habari tarafani humo. Wote walipele katika jela hilo baada ya kuhujiwa na mwanashiri mkuu wa serikali katika mahakama ya rufa ya mkuu wa bururi juu ya uwezekano wa kusika kwao katika ufujaji wa mabati na simenti ambayo. Rais wa jamuhuri alikuwa ametowa kwa tarafa yu kwa ajili ya ujenzi wa shule kwa mujibu wa vya viabari katika ofisi ya muendesha mashitaka wa rumonge. Na daima tukisaria katika mkua huo ni kwamba botie yote ya uvuvi itakayuka matua Ikiwamisha wa khalifu itachomwa moto bila kuzingatia miliki wake Kamanda wa Jeshi la Majini Venna Biwonimana alitoa onyo hilo kwa wavuvi ilikuwa Jumatano hii wakati wa kikao cha usalama kilichosimamiwa na Gavana Mkwarumonge kwa ajili ya kamati za wavuvi zilizoandwa hivi karibuni baada ya kusitishwa kwa shughuli shirikisho la wavuvi na wauzaji wa samaki mkutano ambao wasiwasi kuhusu utendaji kazi wa kamati hizo mpya ulioonyeshwa. Mengi zadi naye Omer Nduwayo. Miongoni mwa wasiwasi na viongozi wa vijiji vinavyogusa kwenye ziwa Tanganyika walioteuliwa kuongoza vituo vya uvuvi kama ilivyoamriwa na waziri wa serikali ya Burundi sawa na watu wanaotumikia kwenye sekta ya uvuvi katika Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira waliohudhuria kikao hicho ni majukumu ya uongozi wa serikali za mtaa kuwa nayo pamoja na uongozo wa wavuvi jambo wanaloeleza kuwa gumu kwa madai kuwa njia zilimshinda fisi huku mchaguo watuwili kamoja akakiwa kalimponyoka wanaongeza kuwa wavuvi si pesi kuongozwa kwa kuwa na uelewa mgumu kwa mjibu wa governor Rumonge Aliyekuwa msimamizi wakikao hicho anakazia kuwa kazi ni hiyo hiyo ili wahalifu kukosa nafasi kwa kushindwa kupata namna kisa mabadiliko ya uongozi kanali venabi bonimana mratibu wajeshi la majini anawataka viongozi wakamati hizo mpya kupeleleza utendaji kazi wakamati za awali kwa ushirikiano wajeshi katika kulinda usalama ziwani ama kuhusu wavu wanaokaidi ukaguzi kwa madai kuwa mambo yalibadilika mratibu huyo wajeshi la majini anatahadharisha kuwa boti oyoti takayosafirisha mhalifu itachomwa bila kujali beyi yake huku mvuvu wa Burundi atakayevuka mpaka wa maji kuvua samaki wa upande wa nchi nyingine hata na jeshi la Burundi Shukran Omer Nduwayo. Na hadia pa la ziada si nasipo tuniku tarifa hii. nyote ambao. Meme tege de mwisho. Neme Erik Uimana akishirikiana na eli tuwa nyendabazi. Na kuteke ni mchana mwema